مو په هشيما غ نیمتون من ش ب شقاه چې غنیمه حاصل <سؤال> کوي تاسو منشي د سسیزنا په لله خوڅ یکن خاص د الله د پاار پدي ولې رسول او د پاه د پېغمبر س الله د سلم ول د القرب او د پاه د خپلو خپلوانو د پېغمبر ول تاه د پاار د تیمانانوول مساکینو د پاار د ممسکناو ابنی سلو او د این کنتم کچری ایتا سوامنتم باللہی چیمان مروری پا اللہ بانی وما انزلنا او پا آغاستمانی چیمگرا نازل کلی ولا عبدنا پخفل بندبانی یوم الفرقانی پا غرزد فیسلی پا مندہ قود باطل کی د بدر یو نمد یوم الفرقان یوم التقل جمعانی پا رزداغم حمقی دو دو دلو واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاور او شیوانه قدرت او طاقت او علین اذ انتم کل چوئتا سو مومنانو بالعدوت الدنیا پاگا کناری نزدې باندې مدینه تو یی او دووی او دنیا مان نزدا نزدې اذ انتم کل چوئتا سو بالعدوت الدنیا پاگا غار ده کنی چغان نزدې تو یی اوغی غي یعنی مشرکان بالعدوت القصوا طغوا غال لري باندې د مدینېنا ور عقب اسفل منکم او قافل الان نتيرا منکم تاسو نا د دریاب تخوا خواکي ولو تواعدتم کجری تاسو دیوبل سره وعده کړی و لختلفتم فلمیعاد نخا مخا تاسو به اختلاف کړو پرې نیټه او پرې وعده کی ولا کې ل يقوي الله دی وعده الله راجمه کوي ولیکن دید پارچی فی صلوکی اللہ عمراندہ کار کانا مفولا چھ دیغ کڑ شوئے لی اہلک من حلکا دید پارچی حلاک کیا سوک چھ غا حلاک شوئے دی عم بینا پس د سرگن دی دو دود دو دلیلنا ان بینا پس دا غا واضح دلیلنا پس د قیام دا حجتنا لی اہلک دید پارچی حلاک کی من حلکا خ هغه چاله را جګه هلاښ وي دي ان بینتین یعنې پس دا ظاهر دلیل نہ حجت په قائم شوي وي او یه یا ژوندې کی من حیه هرغه څوک چې هغه ژوندې لري ان بینه پس دو ظاهرې دو دا غ دلیل لوازم نہ وان الله یكن ان الله لسمیون علیم خامخاورې دن کې او په هره ای جوړی که اللهم فی منا قلیلن کله چې خودري وللد د وی تعالی رفیما نامه کې په کې قلیلن لگ تا په کافر لګو کتل ولوراکهم کثیرن کې چرې تعالی دلې وی د وی لړای ولوراکهم کثیرن کې چرې خودلې وی د تعالی ر ډیر ای یری کهم الله کله چې خودري ول الله دا کافر فی منامیک قلیلن تا په خوف کې لګ ولوراکهم کثیرن کچره خو دلې وی تعال <سؤال> ر تاسو کې سوستي او بوزدي و راغلي وا ولا تنازاتم فیل امر او پجګل شې بوې تاسو فین امر پا کارد جهاد کې ولا کین الله سلم الله د دین تاسو صحیح سالم ساتل انه یکنند الله علیمن فوهه به ذاتي صدور پرازونو د شنو و یجریک موهم او کله چې خو دلیو دا کافرانو تاسو ته ازل تلقیتم ای یری کوموه مزل تلقیتم فی اعینکم قلیلا کله چې خو دلیو دا کافرانو تاسو ته کله چې ملاو شوي تاسو د دې سره فی اعینکم تستورغو تاسو کې قلیلنتی ویقللکم فی اعینهم او تاسو کم خکار کړي ووې تستورغو دا وی کې ابتداء کی مسلمانان اللہ لک خارکل مسلمانان اور تدخ خارکل اور یوبل لمحامو سل یوبل دیوال کم خارکل لیکذ ی اللہ امرن دے پار جی وی سلوکی اللہ کا خارکا نم پھولا چه دے ہغه کڑے شاید اللہ پہ کی و ال اللہ ترج ال امور او اللہ تو واپس کی دی شٹل کارونا یا ایہ اللذینا من ایمانوالو اذا لقیتم فیتن کله چې میلاو شي تاسو دا وډلې د کافررو سره ف بوتو نو مزبوت شي وزګور الله قكثيررن یادده ولهه ډیرډیر لاله کوم تفون دی د پاه چې تاسو کامیاب ش واوي او الله وورسوله هو تا بهدارې کوي دا الله او د پې غمبر د الله والله تنازه یو بل سره جګړېمه کوئ فف شلو وررن سوسی ودر کې را شي او لال بشیا قوت او طاقت تاسو و وصبروا صبروا ان الله مع الصابرین یقینا الله امر غره ته صبر ناکوې ولا تکونو مکی گئی کلذینہ پشاندا کسانو خرجو من دیارہم چغیوتیو دخل کورونو نابات ورن وفخر او تکبر سرام ورئاء الناس او پالره ختنی دخل کو و یسدونا عن سبیل الله او د طاره د بندولو خلکو د لارځ الله نه والله بما يعملون محيط الله تعالی سمانه چاوال کوي محيطه هاته کې عالم نه په هره و اذ زين لهم الشيطان اعمالهم او کله چې خیسه تکلیف شیطان عملونه د دي وقاله وی شیطان لا غالب علیکم اليوم مش تد سو غالب کیدونکو پتا سباله ننرز من الناس خلقنا ان جار لکوم او ب ش قځګاونډ ستاسوو پهلمماته را تلفطانې او کله چې یو بلل پول دلا دو ولوتهف یو تر بلی بل دله جوړلو نهکه سوه کې بې نوداشيطان واته شو په خلو په دبانې وقاللهويلو اني بروم من کوم مشرقانو د بزارې منمتاسونه اني ا لا ترونه چې تاسووي نوئ اینی اخاف اللہ حضرت اللہ نیریگم واللہ شدید العقاب واللہ دیر سخذاب والده ایذی اقول المنافقون اللہو اکلچو علی ایذی اقول المنافقون کلچو علی منافقانو واللذین اوها کسانو فی قلوبهم مرزم چدا غیب ازنو کی مرزم غر هاولائی دینهم غر هاولائی دینهم وی دوکه کې شولي دي ممنا الله لدین ندوی و ميه توکل الله هرغه چا چې بر وساو تا وکول کو په الله باندې پن الله عزیز حكيم یقینا الله غالب او حکمت علا ولو ترا کو چره وګورې ته دې تا وقف الذين كفروا قال شوفات قل ها كسان له کافرانو الملائكه فرشتو بدر کومیدان يا وفات کوي تر قیامت اكو یګریونه وجووه هم نو قو قو عذاب عذاب دا ملاې وجووه هم مخونه د کافررو واباره هم شاګانې ر دي پرې مخمخې وي پهې شاشاه وئ اوورارتای جوکوو ځوکوو سکذابل حریق عذاابڅزون کې الله مونته پهنااخرا کې او ورته وي ځالې ک داوالو ټکولو د اذااب دما په سبق د هغه امالو قد دمهدي کوم چړان د لږلی دي وَأَنَّ الله کنن الله ل سې زله من نه د خاون د زلمم لل العیت په بندگانو خپلوباننددي کذا بیاله فرراونه حال ددي موج کافرو فشان د آل لقوم د فرعونې وال الذي کافرو د منو قبل هم چې مک دونو کفرو يات الله ان کارې کړړ ډله دایاتونونه نیولی او ابوذر الله <سؤال> په سبب د جرمونو داوی ان الله قویون بیشک الله د طاقت والا شدید الاقاب او سغذاب والا ذلک دا د عذاب دا انتقام بان الله په دې سبب چې بیشک الله لم یکو مغیرا ند به نوم کې نعمت نیو نه متلرا انعمها چې کله دا نه متلا قوم په قوم باندې حتا غیرو تردی کی بدل کی رہی ما ب انفسہم اگنے ما چوی فنفسو دی دناکار اعمال و وجنا د نعمتنا قدر و ناشکریو وان اللہ سمیم علین او یقینن اللہ یریدم کفوا kada bial firaun تقرار د تاکید دپارو kada bial firaun حال لدی یعنی داغہم kada bial firaun حال ی موجودو کافرو پشان د حال قوم فرعون والذین اودعناهم من قبلهم ثم كذبوا دينوا كذبوا بآيات ربهم ده دروغ نسبت نکړي آیاتو مې د خپل رب تام فاهلكناهم هلاك من ذنوبهم په سبب د جرمونو او د ګناهونو د دوی و اغرقنا على فرعون اغرقو من قوم مصران ظالمان ان شر یقیناً بدتر د زنده سرنا عند الله تنزيل الله یعنی په حکم د الله او په فیصله د الله کې الذين ها کا سانني کفر وچ کافر وي فهم لا یومنون د ایمان راضي ها کا سامعه تمنهم چتاور فر وعده کړه له منهم د کفرونه ثم ينقضون احدهم اجا ادي ما تاي و دخل في كل مره فهر خوا د ماوه هم لا کوون او د یریږي نادانان جام د دوکې نه یریږ نه دواده خلاف نه فین ما ته په قف نه هم که چری وړی مندو دوله ف هرار پهجن کې فشار رې همن خلفه هم نو اوه په دویبانوه کا سرې چروست دووي داسې کا چغري دواده خلاف نو یري لاله هم ی ذب کون صحت قبول کی ائم ما تخافناوک چریته یریدی من قوم لیا قوم نخیانتن دخیانتنا کماړه وعده کړو او وعده لکا ماتئ فاندیلیهیم نو ارتاو کدی لا غواده ددوین ولوی استاد ومن کې عہدو پتا سو ادماتہ ک نمږه اندر شرم ماتره نو ارتاو کدی لا وعده دی حال کې چه شیطا او دوی پا ماتولو دو عدید علم کی برابر علا سوا چه شیطا سو پا علم کی برابر اغیطا پتاو لگی و تاسولم بلگی چه غدر او دوکرانش ان اللہ بے الله لا يحب الخائنین محبت نساتی و خیانت گرو سرا ولا یا سبا من الذین خامخا بمان منک یا کسان چې کافر سبکو چې چه دیبا گنید اللہ نخلاش شی سبقو د الله خللا شي هم ی ک ننددي لاوجزون د اللهجزه کولی نه شيعد دوله هم تییاې کوي دې تارو دپاره مسلمانانو مستپتون چې ستاسو وسطاقوي م نکو د شتو د غشونه یعنی نخوشتو ویشتو کې تاسو مشکي امرببات خیلیلیو د تیارروو داسونونه ترهګونهدي چې روي به تاسو پهوان یاددو والله دشمنانله الله وادوکومو دشمنان, دشمنان ستاسوآ خونه نور دشمنان دي مندونې هم اعلو دې مووجود دشمنانونه لا تا لونه وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَرَاغُهُ لَوَيْتَاسُ دُسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا رَكِ يُوَفِّي لَكُمْ مُطْرَبَ بدر كريش تاسو لږه بدلي وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ او تاسو به ظلم نه کوئ شي وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ کچندې اعلان کوي روغه د محبوب تنور ته تم اعلان وکا ل الله پر وسوکه په ان هو دا دا هو السميع العليم یقینا ده الله دے ان هو یقینا شاندار هو السميع العليم دا و و دوکو کی الله د ارادې دونکو او خوها و ايرید کچې دای اراده لري اي يخدعو کدا چتا سره دوکوي کی ان حسبک الله بیشک کافیه تعالی الله والل هی الله ذاته ايیدک بنصریه چې مضبوط کړي تختلين دا دغانی وبالمؤمنین او په ممن نامه باندې په مهجرري نو په سواروه نه قلو ویم محبت روس الله پمن د جرو دې ممنانو کې لو انفه لو انفه ک چ تاله ګړ ما ما لو دولت سردي جه کې جمعیان تا محبت نو اوس پرزود تمدو زننو ددي کې ولاکن نه الله الله فنه هم لكن الله محبت رس تمنددي کې ان هو عزي حقيم د ش الله دغالبو حمتالله یا أي حبيو نبي السلام اسلام حکن الله کااف د تاپار الله ومن تبا کا او کاافې الله هغه چاته چې تعبيدي ستا من الممنين د تسمانا بکوي یا ایها النبی ای نبی علیہ السلام حسبک الله کافی به طارق الله و من او کافی الله هغه چا ته کتابی ستاد مومنانو نا یا ایها النبی ای نبی علیہ السلام حرب المؤمنین کی زیر مومنانو تعال القتال په فی سبیل الله وانین ایکم منکم اشرونا کچلوی پتاسو کې اشرونا شلکسان سوا برون سبرناک یغلبو میتین ندیب غالب رازی پدو سعبان نی ویکم منکم کچلوی پتاسو کے میتون سلکسان یغلبو نغالب برازی الفاں پزروبان نی من اللہ من اللہ آکسان انکا فروچ کافر دی سبب چلا کافر قومنی او قومنی لائف قہون چی دی پوہیگن پدینو پا حقبان <تصفيق> اوس <الآنوس> خ <خفف> الله هو کوم <عنكم> سانتیا اوس <وصدا> د الله پ تاسوې <بأني> ولی ما الله ت <تپتاو> پ نه <أن> في <فیکم> <دوع> چې په تاسوو ک <کی> کمم زوری <دا> وکو مِنْكُمْ کوم پَتَاسُ چریوي پ تاسو کې میتون سلکسان سوابتون صنااک ی غلوو میین نوغالب بر په دو سوانې مخیو پلس جنګو اوس یو په دووش کوم منکو مفون ک چریوي پ تاسو کې زر کسان یغلیفینې ن دغا ل را الفې په دوروبانې وزن الله ما كان للذي نذي درسته پارو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دا چی شیری د پارو قیديان حتا یسلف الارضین تردیجه دې ډیر قتم کی د کافر په منکه کې دې ویني چې کی تری دون اراده لری تاسو ارزو د دنیاو سامان د دنیا والله یرید الاخرا الله یرید آخرت والله عزیز حکیم س <تصفيق> اللہ غالبو حکمت علام لولا کتاب من الله کچلن غلیک دا الله ترف ما سبق چروان نتیر شین چلا اهل بدر ته سزا نور کئ یاد بیان نہ مخی الله او قوم په عمل رانی سینا لمس کن مخامه حالت تاسو ته فیما طاف دی کی اخستم چ تاسو اغستداد دې کې دیانو د جنگ بدر نا عذاب مزوی مزاب نې فَكُلُوا حَرِيماً مِّمَّا غَنِمْتُمْ شِغْلَتْ حَاصِلَ كَذَا سَهَلَ عَلَٰلَن تُيْبَال الْفَزْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُغْنِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَكُنَنَ اللَّهَ بَحُن كيو مهربان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَيُّهَا النَّبِيُّ رَسُولَ اللَّهِ قُلْ هُوَ آيَةٌ لِّمَن حَاشَا تَفِي يَدِكُمْ كَذَلِكَ اسْمُ اسْتَاسُكِني مِنَ الْأَسْرَارِ الَّذِي يَقِيَانُ وَبَذَلْنَا إِيَعَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا یا علم الله کچره معلومه ی الله تاسو په دې جنو کې خیرن خیرن سی ایمان او تصدیق تاسو غوې چې موږ مؤمنان او د ایمان راټموو لوکره الله پهلم کې تاسو دې کې خیر وی سی ایمان او تصدیق وی یو ته په کې تاسو ته خیرن غرا مما داغه مان او خزم انکم چې واسته شوه تاسو نو په تور د شهدی و یاخ تلکم کی والله غفور رحیم اللہ ذو فضل کے مہربان و يريد خینتک او کدی اراده لري تاسو سره د خیانت کولو فقد خان الله لبے شک د خیانت کولو الله سره من قبل ذین مخف فام کنا منہم نو طاقت در کړه تعالی را پر دیوانې متارونی ول بیا وتاقدر کی فام کنا فام کنا منہم یعنی اقدرک علیہم قادر کرے اللہ تقدریبانی نبیہ بری تی قادر کی واللہ علی من حکیم اللہ دے پوہا و ان اللہ بے شکاہ کسان آمنو چم منعنی وحاجر و حجرت کرے وجاہدو دی انوالہن او جہاد کئی پخلو مالنو نفسنو فی سبیل الله الاللہ لارکے واللہ دین آکتان اوو اوو او ونسورو اوو چیزیں ورکڑے دی محاجرین لپمت مدینہ کے ونسورو او مدت کردنی محاجرینو و لا ایک دغ محاجرین و انسوار بابهم اولیاء و بابن باز دوستان دبازی دی واللوینا کسانامنو چیمان رو رو لم يحاجرو او ترو سے حجرت ننکڑے مالکم نشیطا استیم منانو نو ولایت ہند دوستان دوینا من شین سے ضربر حتی یحاجرو تردی چوئے حجرتو کچلیدار مسلمانان مدد غواډی تاسو نو فدینی د دین ټول ملکه فالیکمن نصرو لو پتا سبانه به مدد لازم نه الا لا قوم مگر یوداش قوم په مقابله کې به کوم چې په من تاسو کې به نو په مندارو کې می ساق مضبوطه وادوی بیا داو خلاف د وادې نه کوي والله بما تعملون بسیر الله تعالی چې تاسو ملکه لیدونکي وي والذین ها که تان کفرو چې کافر دی بعضهم اولیاء بعض بال دینه دوستانه بازی دی الا تفعلوه کچر اون نکوه غکار چې تاسو له په یمخ کې آیات کلاغه حکم وشو چې تاسو به انداد کوي د خپل وروه تكن فتنه النشیبه فتنه سیل ارده تزما فساد کبیر او فساد لوی تاسو غره مسلمانانو مدد مسلمانانو نکي متكن فتنه الله ای شیبه فتنه فن ارضي قلمکه وفسااد کثیر و فساد میں کلمہات نورانیږي په درجه بدلی کلا د مسلمانانو زغنانو بیزته کی والذین ها تکان آورو چیما دلوله هاجرته کړله وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد په د الله لپاره کي والذین آ تکان او چیزه ورکړه د مهاجرینو تعاونه سرو او دای انده کړه اولای کحو المؤمنون حقا دغم محاجرین و انسوار و هم دیدی مومنان پر اشتیابان نیم تمام محاجرین و انسوار بارک اللہ وی ولائکہ هم المومنون اوس اوز کپکی شیدان لطونا مطونا کئی اللہ را عید پارس گنجیشن دی پریف لهم دی محاجرین و دانسوار و دا پارمخفرت بخندا اللہ و دیگنا هنم کوي و رزق کریم او رزق بیزت من یعنی جنت والذین آکسان آمنو سیمان روڑ من بعدو پس د دې مهاجرینو د ان سوارونا وه هاجر او هجرت وکړه یا منباد پس د دې فتح د مکینا وه هاجر او هجرت وکړه وجاهد او jihad کوي ماکم تاسو را فولایکم منکم لو درکثانم تاسو ندي و اولون ارحامه خوندان مختل علی بعضهم باذین او اولاد دیر ندي دی بعضن بعضه کتاب الله پا حکم د الله کې ته قانون د الله کتاب د الله کی ان الله بكل شیء علیم یقینا الله په هر شینه پوهه وین براءت من الله و رسوله د دې زارایو د بایکاټ اعلان د طرف د الله او د الله نه یا براءت دا سورۃ د براءت او د زارایو من الله د طرف د الله او د الله نه إِلَّذِينَ حَاقَثَانَ تَأَهَّتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چتا سور فرادي کړې د مشرکانو نه پسې هو فل ارضې د مشرکان توای چور گئی په نککه ار با عاشورن سلور مې آشتې پدې کپیا ایمان راړې یا حجاز مقدس پرې گئی یا مسلمانانو مقابله لتهار شه وَعَلَمُوا فَوْشَئَ أَنَّكُمْ يَكِنُ نْتَاسُ غَيْرُ مُعْجِزِ لیئیتھا تاسو کمزوری کرم کی اللہ لرا وان اللہ مخزین کافرین اللہ دے رسوا کہ کا کے کافرانو لرا وا من اللہ و رسوله اعلان دې طرف دا الله او پیغمبر دا الله نا ال خلق تومل حجل اکبر پرز دا حج لوی حج اکبر دا لوی اختررز لوی وا اذان اعلان من اللہ دې طرف دا الله او رسول دې پیغمبر دا, دا الله الناس خلق تیوم الحج الاکبر فرز داغ حجلوی ان الله چې شکا اللہ بری ان بیزار رے من المشرکین و مشرکانونا ورسولو پیغمبر تعلامت بیزار رے فانتو بتم کچل تاسو توبو با سیدے اخفل کفر و شرکنا فہو خیر لکم مغبڑ رغو روی تاسو پارا وانتو اللہ تم کچل وارو روی تاسو توبنو با سیدے فله موپه شي ان کوم یقین تاسو غیرو معجز الله تاسو اللهجزذکول نه شي الله کمزوررک نه شي وګشر لنا او خوش خبرور کا ک ساته چې کافدي بیا عذاب ن لیم پهاضب درنا اکبانې இல்ல الذي نه مګ کااف رحتم مغرانکه سا حتتون کړي د مسلمانانو د مشرکانوونه سله مییم قسووکمشي او دې نقصان نه کړ تا اوسره شین زربر ولم يظاهروا عليكم احذن او انداد نه کړې تاسو په مقابله کې احذن دیو تنصرا فاتي له ماخذهم نو پورا کله دی لراواده دی اله مدتهم دا دې نیته د ختمې دو pore ان الله يحب المتقين په شکه الله محبت ساتید پرزګارانو سره فغن فلخل شرل حرم کله چوزي دا مې عشتل حرمت په یاده په الحرم <سؤال> کله چې وزیدا میاشتې د حرمت فقط للمشرکین وقتل <سؤال> المشرکان ایس وجتنوهم قمذې کې چنو مېدی او خذوهم انی سيدوی او سروهم او بند کېدی قبل واچوي وقذو او کې نه لهم ذلک المرصد پہاړ یو زید تیرېدو باندې مرصد وی ممر پہاړ یو زید تیرېدو پاره یو نار د تیرېدو پہاړ مرچ کې ورلکه فَإِنْ طَابُوا كَذَلِكَ وَاسْتَوَاعَامُ صَلَاتَهُمْ وَأَغْنِيُوا كَطَمُر وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَوْرَكُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لِكُلَّاءِ كَي لَارَضِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ بَخُمْ كَي مِهْرْبَان وَأَيْنَ هَذُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَشَرِيَ وَتَنَ مُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَ كَطَنَايُ غَالِتَانَا فَاجِرُهُمُ كَنَايُ وَتَوَرَّكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تَرَدِيجُ وَأُكِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِهُ ثُمَّ أَبْلِهُ بیا اور سوا دلالم ما منا اګه زيد امن خپلتا تر سرحد کور ور رس ځالهدا <تصف> بيانم په دې سبب قوم لا علمون چې ليو قوم نشي په هیغینا كيف يكون للمشرك لا عهد پارم نشکانو وادا عند الله و عند رسوله پنځ د الله و پنځ پیغمبر د الله ان الذين مغراکه سان اهتتوا چې تاسو ور سره وعده کړو عند المسجد الحرام نيزي د مسجد حرام فَاسْتَقَامَ لَكُمْ ارْسُوچ دای برابر ولاو تاسو ته پیوادیه فاستقیمو لهم متاسم ور ترتیب دريږي برابر دريږي پیوادیه باندې ان الله يحب المتقين الله محبت ساتي پرځګاران او سرا کئسا <كسم> یعنی کیفه يكون لهم عهد سرنګي به شی دی ور طروادا ویه ظہروا علیکم لانتظار لا كمیدا کافر فیکم استبارکی الا الا ان یوم انا خدا او دخت علی ولا ما او الا ان تمانا د قسم علماء ذکر کڑے لا يرقب دیل ہاز نہ کیکم استبارکی الا د قسم ما او ندادی یا الا ان ولا ما او ندادی یوردنہ کوم دے فواحین کو شالوی دیتاسو تختلو خلوبانین و تاظا قلوبہم انکار کای زون ددوی ستاسو د محبت نا واکثرہم فاسقون اور په دې کې نا فرمان دی واده ما تئی اس آیات الله تبدل آیات نور الله کې سمنن قلیلہ پیسه دنیا چلګرا پس وذ ان سویلہ شود الله غلارنا الله هم یقین ب چېي سا انا کاره معکان و عملون هو چې دي کو ممل کوي لایر قوونه ډلی حاض نه کویفی ممنن پهواه د مومن هُمُ د قسم الند د خپلولی والله زما او نه فَإِنْ ک چل تو د کا ملاتهتابابندی ک پهمون ته او د کاته وورکو ذکات خخواو کوم فدين نروونهدي ستاسو پهدينین کې ستاسو دینی بړري وونفلو لا وااضې طرري کې سرهیانو وونه لقومی علممونډ کوم نهپاره چای او عیب لټای پدین ستاسو کې عیب وای پدین تاسو کې فقاتلو ائمتل کفر نو وجنه د مشرانو کو فرداه ما مان د کفر انهم یکن دچری دی لا ایمان لهم مشته قسن د دی دیره پارا لعلهم د یاد کار ینتو چې دیره د دی دی دی دی دی دی دی خلاف یو د عہد ماتولونه منشی الا تقاتلون قومن خبردار تاسو نه قتلوي داسې اوقومم نهسو مانه هم چېغی مات کلوخ په قسمونه همنوې خراج رسول او د اراده او قس کړه او د شلو د پېغمبر د مکیې معظ ده او دی کااترو شروعرو کي د په تاسوبانې اوله مرت پاول زل کې ات شوونه نو آیا تاسو یریغ د دونه چې جدر سره نه کوي الله احق والله ډېر حقدار دي ډېر لائق دي ان تخشوه دا چې تاسو د الله نوې لريږئ ان كنتم مومنين کچري تاسو مومنان قاتلوهم جهاد کوي د کافر سره یو عذبهم الله عذاب ور کوي الله دې ته دی کیږو تاسو پلاسونو ويخزهم الله رسول کوي ن عَلَيْهِمْ کومالم ان مقابل دا کوي ستااس په مقابله راغوي کې شي سده قو من ممنين او یخ الله سنی نقوم ممن د بغی و قلو ب الله غسی د جنو دويوب الله ولا منشا اومهرببانې چې خوغشي تو د تووف قرکئنا د قفر متووبوبې والله علی من الله د توه او حکمتالله ام حسرتم آیاتو غمان کوي ان تو تر کو دا چې پری بده شه او سمتحان ورانشي ولما يعلم الله الذين او تروسا سرګنکړي بني الله کسان جاهدو منكم چه جihad کیتا سنا ولم يتخذو او من ولي دين من دون الله الا والد ولا رسوله الا والد پیغمبر د الله نا وللمؤمن بالله هو مؤمن بل چا لپاره دوست ای وانی والله خون دما تعملون اللهله خبر دار تا چې تاسو کومل کوئ ما کان ل مشرقين ندي درسه مدي مناسب د مشرقانو مپاره عمررو مساجد د الله داچری آبادکی جماتونه الله شاه دی نهجرې ګواهی کوون کېي حال ان فم فکانو م مختلفلوبانې بالکوفرې پکوفره اولاِ کهته تع داو کسان برباد دي ملو نه د دوی او فنارهم خالدون فور کې وي دې هميشه انما يعمر مساجد الله بشکا بادې جمعه تن د الله مناسو کمن بالله چی مان روړې پاله ول يوم الاخر پرږرسته نه واقام الصلاه او قطه دي کوي پموز واعط الزکات او رقي زکات ولم یخش الا الله او بيد نوري سيوال الله نبل چانا کاسانو ډیر غرداو لایک دا کسانه یې کونو منل مهتدیین چی شیدید لار مندم کو نا اجعلتم ایا غرغل هتاصو سقایت الحاج او بور کول حاجیاں نو الحرام او بعدول دار جمعه تذمن کمن پشان دا واچا امن, آمن بالله چې و ایمان لرله په طالبانې مل اخر پرږروس نه ني وجاهد فی سبیل او الجهاد کید الله نارکی لا یستوون عند الله ندی برابر دی په نزد الله والله لا یهد القوم الظالمین الله ہدایت نکای قوم ظالم تھا الذين آمنوا جې مانو نه وروړي واهجر وهجرت کړه وطنی پریښې وه وجاهدوا جهاد کای فی سبیل الله لا نارکی بماله تخلو مالونو وانفسهم تخلو نفسونو اعظمو درجاتن دا خلک ډېر لوي دي په درجه کې ان الله فنز الله واولای کهم الفائزون او دا کسان هم دې کامیاب دي کامیابی کامی دلګریږي زیر ور کوي خوشخبری ور کوي دې طرف دې دی برحمت منه په مهرباني سره دخل طرف نور رضوان نن پرځاونږي سره جنناتن په جنتونو لَهُمْ له هم چې د دوی د پاه في ها پرې جنتونو کېې في ها په دغه جنتونو کې نمون مقيمعممتونه بهي شا خالیدي نه فيیا میشهډ پهې کیا ب نه میشا میشه ان الله شکارلهله اجرون نظیم د الله سره د اجر ل یا حلله دی آمنو معواله او لا ت تخدوو منی سی تاسو خفل پلاران و اخوانکم مخفل رونا اولیاء دوستان انستحب الکفراء کچردئی محبت ساتولد کفر سرالال ایمانی پا بدلی و مقابلی دی ایمان کی ومن یتولهم اغچا چپ دوستئی انی ولدا سی والدین و داسی رون لرا منکم تاسن فولائک هم نو دغه کسان هم دیدی ظالمان کولو ورته ووا ان کانه آبباو کوم که چریوي پلاران ستاسوو وابناو کوم ځمن ستاسوو اخواانو او اوروونه استاسو از وااج او یانې ستاسوو وااشرتتو کوم او کام کوبیلا او ټبر داې ستاسو وا مالون هغه مالونه اختطرفموه چې تاسوو ک سب کو وتیجارهتون او غتیجارت تخ شوونه چې تاسوېږي ک سا دها د کوډګری دغې نه و مسا کې نو هغه کونه او بګلی او محله تر دوونهها چې تاسو پهښغې له دا سیزونه اح ل کوم ډیر محبوبوي الله د الله نو ووررسول او د پغمبر د الله نوجه هادن في سلي او د جات کولوونه په لاه د الله کې فطربهسو نو بیا خدای الله بیا پتربسونه انتظار کوي حتا یاتی الله به امره تردی چراتلو کې الله پختل حکم سرا پختل فیصلہ سرا عمر نه مراد دی کې عذاب ده پتربسونه انتظار کوي حتا یاتی الله به امره تردی چراولی الله عذاب فل یا پتلوار یا لګنیټدار والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ ہدایت نکئی قوم نا فرمانہ تا لقد نصرکم اللہ بیشکم دات کڑوتا وسر اللہ فی مواطن کثیرتین فزایون ډیرو کی و یوم ہنین او خاص کررایات کئ غرض د ہنین اذ عجبتکم کلچ تعجب کی کل چلو تا سر کثرتکم ډیر و али استاسو فلم تغنی عنکم شیئا نو نیو د پکړه تاسو نشئم څه زرا بر ودعا قط علیکم الارض تنگ شوه پتا سو به حبت ک بیماره وبد سرد فراخ الینا ثم ولیتم مدبرین او بیا غر زیدلی وې تاسو شا کونکی سم عل الله سکینتهو دیار الیګلو الله کل سکون او آرام علی رسولی په خپل پیغمبر و عل المومنین ته مومنانو باندې و ان دله رالیې لی جو نودن لهکر لممتهه چې تاسو وغیررن نه قتل چېمللا کېي ذا بلله نه کفرو اعذااب وورړهوه کسانوته چې کافررو وظاللکه جزاول کافرین او دا د سزا د کافررو ستوبل الله هو بیا عامې حبانې کړی والله د توې واللہ غفور رحیم اللہ دے وطن کے مہربان یا ایہو الی نہ منو ایمان والا انم المشرکون نجسن بیشک مشرکان پلیدی ادا پلیدی دا غی پاکی دے کلا یعنی ظاہر پلیدی نو نجاست فل عقیدہ دیتا ہوئی انم المشرکون نجسن مشرکان پلیدی پیت بار دا عقیدہ فلا اقرب المسجد الحرام لدے نو نورانی ذکیہ جمعہ عزت من تھا بعد عامهم هذا پس د کال دوینه چدارې دا نام کالو تهجرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرولی غلو او پنهم کال لهجرتغ دارفات د منا او د مزدلفه په دې میدان کې اعلان وکي چې الا لايه الجن باد لا مشرک ولايت فنفل بيت خبردار دنن کال نفس ومشرک سره حج نه راځي او د نن کال لپس بیت الله کې بربند طوافونه کوي رضا ون هم کال مراد بلثم کال پیغمبر راغ حجۃ الوداع او حرم داد مشرکانو نه پاک بل اقرب المسجد الحرام د دین را نه ځکي مسجد حرام تباعده مہم پس د کال د دینه هاذا چدارې و ان خفتم کجلتا سو یری گئی عیلتن د فقرنا چر د اخلک نه راځي نو مونږ تجارت د چا سره کړو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ کوملله هو زر دی چې مال دابه ک تاسوالله ب پرووابه کتابله من فضلي ی د خپل م روبانئ نه انشا کچې خوښې شي ان, ان الله حاللی منهقي بشک الله د کو او حکمتالله قا تلول للی نه چې هادو کوي دا کسانو سره لایومونه بالله چېغیمان ن راړی پالله ولا بلی او مل آخریونه ولاو هرریمون او حرام ما حرام دی حرام نهګړي ما حرمم الله هغه چې حرام کړړي دغې لړ الله ووررسو پې غمبر د الله ولا دینو نینن حق او دی اقدن نه سااتې دغ دیې حققا چغ دی اسلام دی من الذي نه دا د هغه کسانو ندي اوتل کتاب چوررکي شوی دی کتاب یعنی یدو نه ح و تلجزیت تر ب چې وررکې دیی جززی ټکسدن یع الله وهم سواغرون و دیوی زلیلان وقالت اليہود و آئی یہود وزیرون ابن اللہ وزیر علیہ السلام ابن اللہ زوید اللہ دے نیازہ ولید اللہ دے وقالت النسوارا ویلی و نسوارا نس المسیح ابن اللہ چه مسیح علیہ السلام زوید اللہ دے نوزب اللہ من ذالک یعنی نیازبین لیو نیازہ ولید و دیزوی پشانے دے ذالک قولهم داوی نادا غیدہ دا دا بیفوائیم پخلو یوزواہی عنا دایو شانتی کای داخله خبر قاول الذین دا کسانو سره کفرو چای کافرانو من قبل دین المخکین لک سنگ مشرکان ویلی چل ملائکۃ بنات فرشتی اللہ فرشتید الله لوندی دای را پاسید دا لو وی اوزر ابن الله المسيح ابن الله قاتلهم الله د دې کی دا قتل پمانه د لعنت قاتلهم الله بلانتی کی دیلا اللہ انا یفكون کم بل دیواوله شل اتخذو دیتولی احدار و عالمان خول و ربان مخفل پیران اربابن خدایان من دون الله سوار دو ربان مخفل پیران اربابن خدایان من الله سوار اللہنا تخول عالمان و پیران عالمان و خدایان ذکرید والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام په توبنی ولې وما ما او ته حکم نو کړی شو الا یعبدو الہ واحد مگر دا چې د عبادت او بندگی کئ دا مددگار یا د معبود یاو لا الہ نستری بل مددگار الا هو سوا د الله نا الا هو سوا د اغنه نه د نا سبحانو پاک دی ام مای دا سنت چې د یو سره کوم شریکان جوړي یری دون دای رادلري ايت فیو نور الله دا چې موږ کیغه نور دا الله دین دا الله به سوایهم خپل خپل سره او پر خپل باطل او اقوال سره و یا بن ناو انکار کای الله الا یتم نورو مگر دا چې پور کی نورو رنا خپل دین خپل ولو کر هل کافرون اگر کبد غنی دی خبره د کافر والذي لاغاظت ارسل رسوله چرا علی گله د خپل پیغمبر بل خدا په ہدایت ودین الحق او په دین حق باندې ليزهره علی الدين كله ایر پارچ غالب کیدا په دینونو ټولو ولو کرے هل مشرکون اگر کدا خبره کوم مشرکانو باندې بدلیږي یا ایه الذین امنو ایمانو ان کثیر من الاحباری یقینا ډیر د عالمانو الرحبانې <تصفح> خا او ډیررد پیرانونه لایا کولوونه مال الناس خاام مخخوریدي معلوونه د خلکوبلبات په باتې طرقې سره وي سدون نان سوي الله او خلک بند د الله د لارنه تويد نه قآ نه وال نهها کسان یکنی زو نذهببا چې جمع کوي سرزر والخدمته اوپ ولایون في قوونهويله ن لګډ الله لاره اغاظ حق ته نه ادا کئ واجب حق ته نه ادا کئ فبشرهم نذير بر کذیت به عذاب الیم پا عذاب دردناک سره یوم تکمرز بانیهم علیها ثگرم و علی براوستشی علیها پدیسروش پینو زربانلی فینار جهنم پور د جهنم کی ینا تختی یوریشی اذه جهنم پور کی و گرمیش پتقوا بها جباوهم نو داغ بور کولشی په دې باندې تندو داغ ویتا و جنوب هم مرخونو داغ ویتا او زهرم شاګان داغ ویتا اورته غویل شی هاوا ما کنستوم دا مالچتا سو جمع کړولان فسکم نخلو زاننن نه پاره فزوقو نو ما کنتم تکنیزون هاغه چتا سو جمع کول ان عده الشهور بیشکشمیر دمیاشتو عند الله تنز الله 12 شهرا دولس می عاشقې فی کتاب الله پلوہ محفوظ دا الله کې یوم خلق السماوات والارض د کمی ورځې نه چې الله پی دکړي اسمانونو او زمکه منها بازی د دې دولسونه اربعۃ الحرم سلور د حرمتی ذوالقعده الحج محرم او رجب ذالک الدین القیم او دا دین دې مضبوطه یا دین دې کې تمہارا دا قضا او فیصله ذالک الدین القیم دا فیصله او حساب دے درست دی و کی څه تغیر او تبدل ناراضی فلا تزلموا فیہنا نو ظلم مکه وای پدې معیار شو کہ انفسکم تخلو هم جنس بني وګرزی معیار ته فرمت ته اتفاق والے اس منسوخ دے وقاتل المشرکین کافتا وجری مشرکان ټول کما قاتلونکم کافہ لکسن دی وجنی تاسو لر ټول له موپشي ان الله مال متقین یېن الله مرګې د پرزګارانوې ان من نسیو بشه کستو کوول د میاش تو د خپلی مدینا زیاده زیادت دی په کې یو میاش مشرکان وي دا ی خپل ان من نه سییو یقی ننرو کول دی او میشي د حرممت د خپل ځنا زیادهتون ف کفرې دا نوررم زیاده توسې واال لې په کوفر کې یو دولو بهېحلله دی نه ګمرا شي په کسان چې کافر دي یو هللو نه هو عامن دی حالال ګړي جنګ پهې کې او حرام ګړی پهې کې یو کال لی دې د پارا چې دې موافقت را ولي عده ما حرم الله دشمیر د هغه سره چې حرام کړی وي فيهل ما حرم الله نو دې حلال کله هغه چې الله حرام کړیو زین لهم سو اعمالهم حیث تکره شوی د دې پارا نا کار او بد عمل ل دوی هغه ورته حیث تکندی شیطان والله لا یخذ القوم الکافرین الله هدایت نه کوي قوم کافر تا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان ما لکم سشوی تاسو لر اذا قیل لکم انفرو کل چویل شتاسو تزی الله سبیل الله اذا اللہ, اللہ پلارکت جہاد دپارا اسا اس قلتم للاردوین تاسو درانش ایزم کتاب راپورت کی گئینا ارزویتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشا لیئی پجوند دنیا من الاخرہ پبلد آخرت کے فما متاؤل حیات الدنیا لذا فائدہ سامان د ژوند دنیا فل اخرته په مقابله د اخرت الا قليل مگر لغم تلا الا تنفيرو کچره لا نړید الله بلاره کې د جهاد د پاره الا تنفيرو کچره لا نړید الله بلاره کې د جهاد د یو عذب کوم عذاب نلیما عذاب بدر کې عذاب درناک و يستبدل قوما <تصفح> بدل کبرا ولی اللہ او قوم علاوه تا سنا ولا تذروه شيئا تا سو زرر نه شي رسول الله تا رسول الله تذرزر والله ولا كل شي قدير الله بار يو شي باندې قدرت عليه الا تنصروه کچره تا نه کوي د پیغمبر د الله فقد نصره الله دیشک مدد کلو الله درخ پل پیغمبر خرا اخرجهم الذين کله چر استیو دی پیغمبر لرا کسانو چې کافرو ذخل و تننا ثانیسنین ذو دو مد دواونا اذ هما فی الغار کلو چودا د્વાله په غار سور کې الی یقول لساحیبه یا تا او چیلو پیغمبر خپل مرګری تا لا تحزن غم جنې گما خفکی گما ان الله معنا بیشک لازم نہ کرے فانزل الله سكینته ور علی گرے اللہ آرام فل علیہ pady پیغمبر بانی یا علیہ pady صاحب پیغمبر بانی و او مضبوط کرے دل رب جنودن طلح کر سلام تروا ہاتھ cita سو غنلی دی ملائکہ وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ أَوْغَرُ ذُلَّ وَكَلِمَ النَّاسَ تَسَانُ وَخَبَرَ دَاكَ سَانُ چي کافرو السفلى لاندي وَكَلِمَتُ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا دابو چته يغه بوشته يمهشا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ الله غالب او حکمت او اعلی إِن فِي رُخَفَافًا زَيْدَ الله عَلَيْكَ خَفَافًا کَلَّگِ اصله واله وسقالن او کډي اصله واله یا ان فیرو سے صافن زید اللہ لارا کی کووانان یی واسی قالن او کہ بڈا یا انفرو فیرو زید اللہ لارا کی خفافن کسپک یی پیدل او سے قالن خفافن معنی سوار واسی قالن پیدل ہر حال کی دا اللہ لارا کی جہاد توزے ان فیرو خفافن زید اللہ لارا کی خفافن د ل کپ کې داس نوې قالنوقدر راي وجهاهدو بیا ممالکوم جهادو پې پخپلو معلوان په کوم پخپلو نفسو في سبييل الله د الله لاه کې ظیکم خیرون لکوم دارنګې د تاسو دپاره کوم تعالمون ک تاسو پوېږي او د بعض منافقانو حال زيکر کوئ لو <تصفيق> كانارون قریبا چریويارون <تصفيق> قریبا سامان ند اوغ لې چې تش تلدي اومال غنیمت راړديوه سفره مقااسې د نو سفر وي لنډ ل ت به اوک نوخامخه دامون افقانهې زما محبوب ستاتابېدار کوي ولهې منبا او د طال مش لیکل لري کړی شوي په دویوانې شقاه منځل او سفرو دیتهطببوب ډېر لریخکار دي او میاش منزل دی او سخته ګمی و هلیونه نظر د چې قسمونه بخړ د بالله په اللهبانېلهانه <تصفيق> که چې زمونږ وسهوطاقت پهې ګرمي کېده و له خرج نام مع کوم نو خا مخمونږ بهتلته او الله وي يليکوونه ف سرم زانونه خلاک او تباي والله علىله پوهږي ان هم چېنا دا منافقاان ل کاذبون خا فضلهان کااف کړې دا الله تا محبو لماځین تهله هم تاي جاګتو کودي منهې قانوته کتاولې جاګت کو او کولی د ګورتللنا حتاته باید نه لقل ل دینا تا به جاګت نه کول تر دی چې سرګن شو تاالله کسان سر د کو چې او تا پې ژند ل د روژن لاستاځنو کلل دینا اجازت نغواړي د تنااکسان په میدان د امتحان او د جهاد کې زیاد کور کې پاتې شي هغه کسان یمنو بالله چې یمن راړي په الله او یمن و پر غرستا نه ایو جاهدو دا چې د جهادو کې خپل مالونو او خپل نفسونو سره والله علیم بالمتقین الله د پهها په پرزګارانو ان ما استازینو کذینا بهشکه اجازه غواړي تنااکسان د پاتې کیدو لا یؤمنون بالله چه غی ایمان مرا دی پالا والیوم الاخر اوپر از ورطابت نای ور قابت قلوبهم شک کی دی زونه ددی فهم فی ریبهم نو پر یخل شک ی ترددون حیران و پریشان نی ولا وراذ الخروج کہ چر دی اراده لرلید د جہاد لا عبد له عدتا نو خام حا دی و تیار ا کڑے دی ل کول س جنگی مشبے کولے اصل حب تیار ا کڑے داې اېې تیار واللاکن کريحلله هولیکن بد ګړلي والله ان بیاعاسه هم ا را پورته کېدل لدي جيهاتته په ثبت وههم بس بندې کل د جاد محبسه هم وقيلهلی شل دي تهککو عدو ځقیئ مالقا اديندا غناستو سره ځ د ځناو ماشمانو ګړو شلو ړدو سره په کورنو کېې لو هرجوو ک چېې دا منافقانوتی وشي کوم په کې ماذا نن نبی وی زیاد کرے تاسو تا اللہ خبالا مگر نورم شرو فساد و لا اوضوعو خلالکم و لا اوضوعو خلالکم دیر پت جلدی سر بے فسادی خیو خلالکم ستاسو تمنس کی و لا اوضوعو او حام خادی بی خودے وی خلالکم فساد تمنس ستاسو کی یبوغونکم الفتنہ <تصح> د لټ پسوو کې فتن نه لټئ چې د مسلمانهو په خپل منځ کې سره شي اختلا فرش وفی کوم او په تاسوو کېسمماونه لهم دی جاسوسانان دي د دی کاثرو دپه وفي کوم سمماونه لهم او په تاسوو کې دی ډیرر تا بدارار دي لهم د مشرکانو ته والله علیمون بالظالمین الله رب زد د پوه په غالمانو باې ل جبب تغول فتن نه ته به شله ټولی وړی فیت نه من قبلو د دی نه مخکې وقلله لل ور وقل لو لقل مور د مع دبر لقلل مقا دول یل وقللهو لکه دای سوچونه د مختلف کې مچلوونه هلو چېرا پهې غمبر سمې قبللو وقللهو ل ور یعنی دبر لقل مقا سو چون کړې دې تا د پاره د هیلود بانو د چلونو چې دا پیغمبر وسنګ قتلو حتا جاء الحق تردی چراغ حق عمر اللہ و ظہر امر الله او شو دین دا الله او همکارهونو دې بدګنون کی و منهم باذ دی منافقانو نه مناسوق دی یقول شو ایذلی اذا الله پیغمبر ما ته اجازه تو کا چې د جهاد ته نظم ولا تفتنی ممه وا کی کا په فتنی کې پزنانو درو میاںو باندې تایا خیر استقیس زنا ندی ما فتنہ کی مواقئ کو الا خبردار فالفتنہ سقطو پس فتنہ کی دای غرزی دلی پس فتنہ کی دای غرزی دلی و ان جہنم میقینن جہنم لمحیتو توم بالکافرین خامخائے ہاتک ان کے لپاره کافر وانی ان تصب کا حسنتن کچری اورسی کی تاته محبوب سو خوشالی تسهم نخفکویدوی وین تو سبب مصیبت کچ ضرور اسی کی تا ته مصیبت یقولو ایدی قد اخذنا امرنا بیشک عمل کړو موږ په مشورې خپلوانې پرایخ خپلوانې من قبل دینه مخکی او موږ جهاد لنو ته وی د یاولې د دی مجلس ثانوهم فریحون او دوی خوشاله خوشاله چر تکلیف قل ورتوا اے منافقان لئن یسوی بنا قل وا اے اے منافقانو لې نڅوي بنا چره بام عمر سي ګمته الله ما كتب الله لنا مگر چلا لکلیم نه پار هو مولانا دا الله دې مددګار زمونږه واللایقا لاو نه فل توکل المؤمنون توکل او بر وسدی کای مومنان قل و هل تربس نبینا انتظار نکوي تاسو زمونږ مبارک الا احد الحسنین مگر د یو دوو خایستو خبرو چیا اللہ و پا دشمن من غالب کیا برا لشہادت راکی ونہنو منگچیون تربص بکم انتظار کا استاس بارکی این یسویبکم اللہو دا چوبرا سیطا استا اللہ بیعذاب نظام من عمجی ہی دخبل طرفنا او بیعی ای دین ایازم مگا پلا سنو و تربصو انتظار کا وی اننا ما کم متربصون بیشکم منگم تاؤسر انتظار کا انکنیون قلوائی انفقو خرچ کا وی بداس حال کی کتاسو خوشحال ہے یو کرهن او کتاسو حفائی لایو تقبل منکم چرن نشی قبلے دی استا سنا زکات مال قبلے دو دا پار ایمان شرط دی او تاسو کې نفاق ده انکم کنتم قومن فاسقین یقینا یی تاسو یو قوم نا فرمانه او ما منہم او ندی منی کڑے د اعلان تقبل منہم دا چې قبول کړې شي د دوی نه پقاتهم خراثون دا وي الا انهم مگر دوی چې کفرو بالله د کفر کړلې په الله د رسولي او په پیغمبر د الله ولایات او صلات او د دی دین لازم مستعله وهم کو سالا مگر دوی د ناراض ولا ينفقون او د مال نه لګئی الا وهم کارہون مگر دوی بدغنن کی مجبورانه لګئی چاته نه سوکرابا نه نهفق مسرغن نشي پهلا جب کا موالو هم تعجب کېوان نه چېي تا ل زما محوه موالو هم مالو نه د دوی ولالام نااد دوي ان نهما يريدو الله ب شکر را د لري اللهله اف به هم بها سبب دې مالو داات ف حیاې دنیا په ژدونیا کې تهفس هم او او په سخته سره روخونه د دوي کافرون او دی کافرون وَيَهْلِفُونَ بِاللَّهِ بالله قسونه خو پله نه همله من کوم چېېناندوي د وَمَا هُمْ مِنْكُمْ تا سونري وما هم من کوم او لَكِن قَوْمٌ, يَو قَوْمٌ دِ <تصفح> <تصفح> دا منافان تاسوونه ولاې نه هم لکنوي قوون یوقوم د فرقون چې يريږ kadar ل قسم من خوري لو يجدونهمالجان ک چريقوم د یو او مغارات یاو الیس غارونه فزمککی او مدخلا یعزید وردن نہ کیدو لو لو الیہ نو خامہ دای ګرز طرف تو هم یجمعو نو دوی مندی و هنکی و منہم بعضه منافقانو نہ مناسوق دی یلمزو کفی صدقات چایب نہ لگی پتاوه نه فصدقات و باردہ تقسیم د مال د غنیمت کې پدی خیر خراب تقسیمولو کې پتا عیب لگی فَإِنْ منها لم او مِنْهَا وررکېشي دیته دنا ردونونه خوشاله شيله میو او کچې ور نهکرېشي منها د دی دا هم ختونون نونا تا پید غصوي ولوو ان هم کچردوي او رو چېدی خوشاله شو ما آته هممر الله ررسولوه پاه <خخ> سمانې چورړدي تا الله اوپې غمر د الله وقالو اود ویلوي حونه الله کااف د موږ نهپاره سیدین اللہ زرد چرابت کی من تعالی من فزری ذخل میرے ربانینا ورسول وپیغمبر د اللہ انا اللہ راغبون یقینا من غی اللہ طرفه مین ساعتن کی مدا بلای لڑے بهتره مسکو بس بس انما صدقات للفقراء اللہ فرماي ان مسو د قاتو یې نن ځ کاتونونه ل سقري دپاره د مخت جاوي دپه د فرانويول مساکیني او دپاره د غریبانانو وال عامليلی والله عاملینا هغه کار کوون چې مکرل دي پهغېبانې چې دا را غونډ <coughs> وال معفتې قلو همول مفتې قلو هم او هغهڅوک چې خوحال ل شي زرونه داغوي دامال وکولو چې چې زړونې خوشحاله شي او اسلام محکم شي وې قابل او پهذاادو د سټنو کې یعنی پهذاادلو د غلامانو کې والغاې می نو دپاره د دا قرض وفی سبیل اللہ او پلارد اللہ کې وابن سبیل او دپارد مسافروں فریض وطم من الله داہی سیم کر کرشوی دیر طرف دا اللہ نام واللہ علیم حکیم اللہ دے پوحہ حکمت والا وَمِنْهُمُ هممرلهنه او بعضې دې من افقانونه کسانې اوزونونه نهبي یا چې تلیفره صحيف غمبر صلار سلام ته خفه کوي قولونه ووي هو اوضون هو اوون خو معنا دا پې غبر خاون غګون او ولماو په معنا هو او زونون دی اوریدون کې دی اصل کې منافقان برل که خبره بیا کو او که نه کاره پ غمبر په واورې دا وخلا کې دا سوچ دی م ملامت نه کول د د منافقانو بهوي وهقولونه ووي هو او ون چې دی هره خبره منون کې دی هو او ون دی خبره منون کې قل او آیا اوزنو خیر لکم من ان کے دے دخیر دخبر استاسو قل او آیا اوزنو من ان کے دے وقی خود ان کے دے خیر د دخیر دخبر استاسو یومنو بالله دا پیغمبر ایمان راڑی پا اللہ بانے و یومن للمومنین او دے یقین کوي د خبرې د دمومنانو ورحمتن ودا پیغمبر رحمت دی للذین آمنو دها کسانو د پاره چې وی ایمانونو دي منکم تاسو نا ولذین ها کسان یوزو رسول الله چی تکلیف رسې پیغمبر د الله تا لہم دید پاره عذابن علیم مذاب بی دردناک یحلفون <تصفح> بالله قسم نو خری دی په الله باندې لَكُمْ تَأْسُلَ الَّذِي يُرْضُوكُمْ دَيَ پارچ خوشاله کی تاسو وللہ او رسوله او الله او پیغمبر د الله حقو ډېر حقدار دی اي يرضو دا چې خوشاله کی دی دی الله دی رسول الله الله لرا ان کانو مومنین کچری وی دی مومنان علم م يا علمو ا يدي فحينا انه دی منیوه يُحَادِدِ اللَّهَ هر غه جا چې مخالفتتو کو الله ووررسله هو د پې غمبر د الله فان نه له ناه جاهن نه مې شکه د د پاار بهور د جهننم خاالدن في عامېشب په کې ځلی کلل خزیو لاظوي موداشر منندږې کا چرانا ذلب کریشی علیہم پا غیبانی یعنی پم مومنانو باندې سوراتونی او سورات تنبئہم خبردار وکیا بما ما فہا سبانی فی قلوبہم چه پزونو د دویگیری قلی استہزئوا او تاواٹو کی کوی ان اللہ بے شک الا مخریجون سرغندون کے ما ہا غسل رتحزرون چه تا سودا گئی ولئن سالتم كجله تطوزوا كدجوین عاشر اول دن pore khanda kawai تاسو وګوره د اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو په حق کداسی ییلی لا یقول ان نحا مخا وای د المنافقان انما كنا بشك ونگا نحيو غبشب ملغول وانا لاعول بملي دا خبره کفشب کیروه تا کول عبد الله آیات الله پوری وایاته او دا الله د پورې ورسولي او دې بر دا الله پورې کومتون تته د اون تاسوټو کې کوون کی لا تا تیرروزروونه متوش کوئ قد کا فرتون بکه تاسوونه م کافر خو مخکې قد کا فرتون یعنیهرتون ملکوفره تاسو ظاهر کې د خپل کفربا د ایمانې کوم پس د ایمان خپل لرا اس دا څو طارو سوي چې اوس مخبر کفر ظاهر کو په قرسمو انا فم ضایفتین کچری مافی کو موږ ان ضایفتین دیو د لینا منکم متا سنا په سبب داغه داغه د اخلاص معذب معذاب ور کو ضایفتن دلی دلی ان هم په سبب کان مجرمین چون د مجرمان منافقان سړی والمنافقات او منافقان باعدهم من بعض باعدی دوید باعدنی یامرون بالمنکر حکم کئی دید نارو آو کارنو وینہو نان المعروفی او خلق من کئی نیکو کارنو نا نیک کار ویقبضون آئیدیہم بندی لا سنخ پلد مال لگولنا یا بندی لا سنخ پلد تابدار اید اللہنا نسل اللہا دای هر کړه دل الله ان الله تعالی دې پرې دې خپل رحمت دې د غشام پرې خي الله هم دې پرې خي ان المنافقین یکن المنافقان هم الفاسقون هم دېنا فرمان الله المنافقین وعد کر الله المنافقان سرو سرا والمنافقات سر و المنافقات و جنا نه سرع والکفار و, و, سر و, و کافر و سر النار جهنم ورده خالدین فی آمیش بی پدیکین ہی حسبهم دا جہنم کافی دے دویتا و لعنهم اللہ و لعنت لیل اللہ پدوی و لعنهم اللہ او لعنت دا اللہ دے پدوی با انین و مقیم او دوید پارو یزعب میشا کالذین من قبلکم دا خبر و مبتدائی محضو دا خبر و مبتدائی یعنی انتم مثل الذین من قبلکم تاسو اے منافقانو کالذین پشاند هرکسانو جئی من قبلکم چی تاسو ننخکیو نیادا کالذین من قبلکم ومحل درف اکیلا کاف ندا خبر مبتدائی محزوف ہوا یعنی انتم مثل الذین آ من قبلکم یا دیکی دا پا محل نصب کے نفعلتن مثل اللذین من قبلكم کار کردے تاسو اے منافقل کالذین پشاندہ وکسانو من قبلكم چی تاسو نمخ کیو کانو وغی اشد منکم دیر مضبوط تاسو نا قوة پا قوت و طاقت کی تاسو نا پا طاقت کی مضبوط و والنو دیرو پا معلوم دلات کی ف ته او نوغې فا غست وه ب خلاقاق په خپلو دنیا کې چېسم ته اللهلي کوی وه په دغه مالو په اوله د فا وه فتنته او غېفا د خلاق هم پخپلو برغوويصبحې فتن تاتون ن تاسو خ اخلی د خللا کوم پخپلو برغويصبحوبې سمر چې د الله الله کي بسستاسو والئ کمتن تا ل لکه س خیدوا کسانو من قبلې کوم چې تاسو نخکو د خلاق پخپلو برغبانې وښتون او وررنونه ځ تاسوو پرې خپلو الذي خاذو بشاندن نوتو ها چي ورن نوتيو الخاذو الذي خاذو بشاندن نوتو ها چي ورن نوتيو اولئک کسان محبت اعمالهم برباد دي عملند د په دنیا کی ول اخرت کی و اولئک هم الخاسرون اودا کسان هم ديتاوانیان اتوارہ دغه رسول <سؤال> مکسر کړ تر تخصیصه مې مدینه مې ځانګړې دغه بدر سرغمه اته رسول قرآن سیر ابي الحسن بن ثابت alam yaatihim aya nur aghle deta naba ul ladina khabar da ha katano min qablhim che mafkid de deeno qaminoohum qam danu halay salam waadinu waadian wa وقوم ابراہیم وقوم حضرت ابراہیم علیہ السلام واصحاب مدین انا او هغه مر دری دمدین خوندان دمدین نو سیدون کی دمدین والمتفقات او هغه کلی ولټه کرشوین جاولوا علیہ السلام او کلی او شهر نو اتاتهم راغل دویت رسولهم رسولان دوی بالوینات پرګندو دلائل او معجزات باندې فما کان الله نو الله ل یزلی مهمم چې زلو مې کړو په دویبانې واللهکنکانې کې نو د ی خوسه هم یزلیمون پخښلو ځانو نو باندې زلوم کوونکېول ممنونه ممنان سړی ول ممناتو ممنانې ځنانا بعضدو د دونه دوستان د بعضې ی مونه بال معروې دی حکم کویدنیکو کارونه لا نمن کب او خلک منې کې دناار او کارونونه وو او پهابندې کوې په مزبانې ویتونونه ذکتهوررکې ذکات وونه الله وسوله تا بدار کوي دید الله او د پېغمر د الله او لا ک الله تا کسان زرد چرحم بو کی الله پدویوالې ان الله ویشک الله عزیز الغالب ده حکیم او حکمت او علیم وعد الله المؤمنین وعد کر الله د مؤمنانو سړو سرا وال مؤمنات او د مؤمنانو زنانو سرا جناتن جنتونو تجری چروان میمن حل انهارو لاې داغې نه نروونه خالیدي نه فيیا میشب د کې جتونو کې وسا کې نه تو بتن کورونه به پاک پاکفی جنناې دمین پهجنتونو دا میش ر کې ور دوانو من الله اکبر او ځونږې د طرف دا ال لا نه اکبر دا ډیر اللو دا ځالکهل فضو ال لاظوي ځالکه دغه هول فوزو لاظ دغه د کامیابلو الله دې موږ هم پرې کې وګرځي يا ايه النبيو اي نبي عليه السلام جاهد الكفار جهاد قد كافروا سرا والمنافقين ود المنافقان سرا واغلظ عليهم او څخشه په دوی بانې د دوی په مقابله کې کله او څخشه وما وا هم جهننمموځ پاتې کې دو د دوی جههننم دی و بسل مصیر او ډیر بځې دورتلو دی دا جهننم یلیفونه بالله قسمونه خوي دا منافقان فلهوانې ما قالو چېسه ندي ویللی دوي خبرې د کفره او دین د خندا کړی او د ویللو ما قالو چې سندي ویللی دوي د قا... قالو ب شکه ویللی وجوي کلې متل کفره خبره کفر او د کوفره و کفرو بعد د اسلام هم او سرګنکړو دی خپل کوفر پس د سرګلو د اسلام د دونه وههمو د مع لم ینالو او دی قس کړړو به ما دغ سر لمنالو چې د حاصل کړړو د الله نبی د قتل ارادل لرلو وما نقمؤ ديبت نګړل الا ان اغناهم الله مگر دا چې مال دارکړي د ویل الله او رسوله او پیغمبر د الله په تقسیمولو سره من فضل هي د فضل الله نام الله خپل فضل را لګل نبي په تقسیم کړي الا ان اغناهم الله مگر چې مال دارکړو د ویل الله او رسوله او رسول دا اللہ پا تخصیم کولو سر من فضلیه فضل دا اللہنا فا این توبوک چرے گئی توبا و باتی اکو خیر اللہم ندابا غوروی دوید پارا توبا بڑے رغوری دویلا و این تولوک چرے واروی دل بیو عزبهم اللہ عذابا علیما نو عذاب بور کی دویتا اللہ عذاب درناک فی الدنیا والا خراب دنیا و پاخرت کی وَمَا هممو نوب دو د پاار ف ارې پهځمکه کې مولین څوکدووس والله نصره او نوسووک کې مندا دي ومن هممو بعضدي منهې قانوونهمن هاسووک دي آ د الله چې لوزو واده کړړوا درله سره لاین آطانه که چرې راې کومونږته من فضلي د خپلمهرببانې نهمال ل را والله نهکوونه نه من سوالی نو خا مخاشګدې کاونه پهلمما آته هم هر کله چلله وړو دویته من فضې د خپلمهروبان نه بخلووب ې بخیلووب نو دی بخل کړلو په دیبانې تهولله د یړي دولی وه بس پې دااکلو والله دوله مونه فقط چې قلوې هم په زنو د دوي کې فقب به همم ما داوره اوسې والله دوی له نفااق خوځنو د کې یا فقب به همم پې دااکړو د بخل دو لرنې فاق في قلوې په زونو د دوی کېیوم قوونه هو دغځې پورې یل قوونه چې دی به میلا شي ددي الله سرهام یلقونہ یا ایلی یلقونہ دها او رضی پوری چدای به ملاو شی د سزا ز خپل عمل و سراق بما پد سبب باندې اخلف الله چدای مخالفت کړو د الله سره مادا خبر وعده چدای الله سره دا غواده کړیو او بما کانو یکذبن او پد سبب چودای دروغوین کی <تصفح> علم یعلم اری په هنوی ان الله یقینا الله علمو پوهيږي سررهم پټ پت خبرو دي وناجوهم په جرګو دي وي وان الله یقینا الله رب العزت علام الغيوب ډېر پوها د پټو خبرو باندې الذين هاكثان يلمزون چعيب لغوي المتوعين پهغه مینا کوون کو باندې منل ممن نه د ممنانو نه اف د قات په خیراتونو کولو کې متوین چې رقبت کوون کې مینه کوون کې اللهنه حاک سانانیل میزونه چاب لګوي م نهغه مینه الذينا او په هغه کسانوبانې ب لې لا چېدونه چې غي نومومي الله جوخده هم مګر خپل سه طاقته په خونه من هم نو ټوکې کوي داغوی فورې س الله من همم الله د ټوکو بد ل واخلي داغوي نه والله هم ذاابونه لیمه او کهخنه غواړی ته او لا تستقفر له هم که بخونه غړی دو ته ان تفرله هم که چلو بخونه غواړې دو ته سب نهمرتن او یاځله فیخفر الله لهم چرم بخونه ن کله دو ته ظکه دا به هم سبب چې دووي کافروب الله ان کارېیکلو د الله نه اورسي یو د بېغمبر الله نه والله لا يحد قول فاسقين اللہ ہدایت نے کہ قوم نہ فرمانہ تا فرحالمخلفون خوشاله شیو المخلفون اگرستو پاتیکری شوی بمقادہم پنا استخلبان نے خلاف رسول اللہ رستو د پیغمبر د الله نا یا خلاف رسول اللہ په خلاف د پیغمبر د الله کې وکرهو دی بدګنیلو ایو جاهید دکی په سبیل الله د الله لپاره کې وقالو اوایدہ منافقان نورتلاتن فيروا في الحر مزای جہاد لپ گرمی کی او سخت گرمی کی جہاد تمزئی قل ورتو عنا نارو جہنم ما اور د جہنم مشد حررا ډیر سخت گرمی کی لو کان لوکانو کچری و دای چی دای پوهیږي فلیذحکو قلیلا لو اود خان دی دای لغونتې خوشالي دی او کې لګونتې ولیا بکوه کثیرن او بجا دی دېل جزاء ان بما کارن یکسیبون بدل لپاره سبب داوی چودی چره بس سب کول لای وکم عمل کولو فیر رجاک الله کچر واپس کو تعالا لاد سفر استانا ال اتعفه منهم یوی دلت دوینا کارد او چې د پارد وته د غزابلین فاستاذنكم الاي اجازهت غاړي تان للخروج د پارا د تو د جهاد او د غزا فقل ورتوا لن تخرجوا تاسمعي از ما سر ابدا اميشا اميشا ولن تقاتلوا او چرم موج نه معيذ ما سرادوا دشمن, دشمن زما كم يقينا تاسو رتون خوشحاله شوي بلکوې پهنا سبانې اوله مرت فاول ځل کې ف دو نوځای کې نهمال خالیفین سره دغ پاتې کې دونکونا وله توسللی روالله هدن په یو تنمانې من هم دنه ما ته عبد دا کمړشي میشا په جنازونه کې ولاته او مدرې ګاله قبری داغ قبر ق په خوا کې ان هم یقین وي کفرولله دا انکار کار کې ډال الله دته ه نو رسولي یو د صدااق او د حقانیت د رسولله غ نام ماتو اوو دا مړ شوي وه هم فاسکوو نو دنا فرمان کا تعجب کې وال چاي تاال له زما محبوه موالو همماللوونه د دويوا اولادومه اولا د دوي ما یريددو الله هو ب الله عاض به لاذا ور کې دوی تهبه په سبب دې مالو د اوات ف دنیایا په دنیا کې وتهقان ف هم او سخت سروزی وي وښونه د دوی هم کافرون نووي د کافر زه کوئی الخروج خروج به ص ب په سخته را وتل دا انزلت کله چې رانا زل کی شي صورت او کا کدا دا خبره ان آمیننو بالله دا چې وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي سره پیغمبر د الله نه استازنه کوي اجازهت غاړي تا نه اولو تو اولي منهم هغه هون دان د مال دارا ایدا وینا وقالو وای درنا موږ ورینه سره کینو ارادو د خوشاله دی یی کونو مال دا دا چی مال خوالفه دا پاتکی دن کو خوز سرا خوالف د خلافت الجماواده پاتشی او رستو شوی, شوی خزیلووی رضودای خوشاله دی ویای یکنو دا چی شیدایم خوالفې د پاتکی دن کو زنا نو سرا او تبع اعلی قلوبهم مهر والے شوی د دې دا دای په زنو باندې په هم لا يفقهون دوی پوهی ګیناب لا کېغولیکن رسولو الله صلهله سلامله نو کسان عامو چې ممنان دي ماودې پې غمر سره جا هدو بیا معالهم د جهات کوي پ خپلو معلونو وانفم پخلو ځو لا که له هممر او دغه کسان دوی د پارهبه ډیې خوشاله وي له هم خیررات دی د پااربه ډیرې وي یاد خیرات مانا کوي تفسیر روح المانی کې اولائک او لائک دار کسال لهم الخيرات دیر پارب فیدی د دنیا او دا اخرت وی مجاهیدین او تبع الله د دنیا او دا اخرت فیدی ور کوي یاد خیرات دریم معنا دام وا و اولائک دغه مجاهیدین لهم الخيرات دیر پارب د جنت غوری وی او بی بی انګوی خیررات هغه هوې د جننتته رحمان کيفی هن نه خیرراتون حسان اولاکه دغه هم المفلحون هم دوی دي کامل کامیاب عاد الله وله تیار کړهدي الله د دو دوی د پاه جناتجنتونونه تجري روان بهي بهېږي به منتهې هل انرو لاې د باغاتو او الله تو دغې نه نهروونه خاليدي نهفیا میشبي په دی کې او دا له کامیابېلو یا الله موږ هم په خپل فضل و و او رحم وګرځه وجاء المعذرون اوراغلی وا پا دروغو بانی عذرنا كون کی من الاعراب دبان نچانو نا وجاء المعذرون اوراغلی وا پا دروغا عذرنا كون کی من الاعراب دبان دچانو نا الیؤذن لهم د د پااره چې جاازتو پرشیدوي تهوه قال ل نه او ناست تو هو کسان کذب ذب الله وورسو له چې دروغې ویللو الله او پې غمر تا الله تهی سوبلله نهګې چبرهسیږه کسانو تک فروج کافرې من هم دنه عذااب اللی مضاف درنااک ل ل دوافه مشتهې په کمزو راو باندې والله ل مردوونه په بمارانو واللالهلهنا اوونه پهه کسانو باندې لایجدونه چېغوی نومومي ما ه هغهسون فقون چې ویلله غید الله لاره کې هره جوننو پهیبانې سګونه نشته هره جون په دایبانې تنګې نیشته پهېرو پاتې کېزو کې ضان نه سوول الله ووررسولې کله چې کله چې دای خیر قاهیده ټوی ده په اړه الله او د پی غمرد الله یعنی ثابیداری کوي ما علل محسنین من سبیل او نشته د طاغ نیکانو خلقونه من سبیل سملامت یا او د محسنین مراد هغه معذورین محسنین ما علل محسنین من سبیل محسنین من سبيل او نشت دیتا آغا نیکانو خلقو من سبيل سم الامتی آم او دا المحسنین نمراد اغا معذورین محسنین دی ما علا المحسنین من سبيل نشت دا آغا نیکانو معذورین بانی من سبيل سم الامتی آم یسر روغ رمت تو جهاد تنیزی اغا بانی خم الامتی آشتا واللہ غفور الرحیم اللہ دے دیر بخن واللا ل لې ناوپ کسانهبانې ولامهاشتتهګتهکه کله چې راشيته تاله حمللههم چېته سوورلي ور کېديې تاپل ته نو تاورته وي لا جي د نومه مناسه احملوکن چې سواررقم تاسوطوانې سرليګ نو ته توانلهوډواېبلله مجلې ستانهوه آونه من نهدمي رواني د بایوی اخکیم تفیزو من الدمعی بایوی اخکیم حزناً بایدو بغمو بخبکاننا اللہ اجدودا چنم امیدئی ما غیونفقون چدید اللہ لا رفع لگئی انما الصدیلو بیشک ملامت آل الذین فاکسانو بانی لا استازنونکا چغای اجازه طالبہ نہ کرستو طاقت کی دونکو وهمغنیا او او وی دی مالارا رضوا خوشاله دی دی کو مال خوالفه دا چی شرا وطات کی دونکو خذ سرا وتابا الله على قلوبهم مهر والے لادجی کو زونو فهم لا علمون ندی پوگینا